Так він сказав, Телемахова чула це сила священна, і мовив тоді він до батька, що близько стояв біля нього, о, зупинись, не вбивай безневинного гострою міддю та пощадімо й Медонта, окличника. В нашому домі з років дитинства лише піклування зазнав я від нього, тільки б не вбили його Евмей свинопас Філотій. Та не попався б тоді він, коли ти у домі. Так він сказав, почув це Медонт, що здавався тямовитим. Ницьма під кріслом лежав, щоб чорної смерті уникнуть, шкурою вкрившись воловою, здертою тільки недавно». Вискочив він із-під крісла і, скинувши шкуру волову, до телемаха підбіг і коліна у нього обнявши. Став він благати його і слово промовив крилати. «Друже мій, ось де я й сам, заступись перед батьком за мене, щоб у могутній силі не вбив мене гострою міддю в гніві на цих мужів-женихів, що понищили в домі стільки добра і тебе» шанувати нерозумні, вміли. Так відповів, усміхнувшись, йому одісей велемудрий. Будь спокійний, це він захистив, врятував тебе справді, щоб пам'ятав ти душею, та й іншим сказав би, наскільки краще добрі творити діла, аніж діяти злочин. Вийдіть проте із Господи у двір і далі від вбивства, сядьте собі за дверима, і ти, і Ает, піснемовний, щоб я тим часом устиг у домі, що треба зробити». Так він сказав, і вийшли обидва вони із Господи. Перед жертовником Зевса, великого вдвох тоді сіли, і озирались навколо нового чекаючого вбивства. Дім Одіссею той час оглядав, Може, хто із мужів тих ще залишився живий, Може, чорної смерті уникнув? Та лише побачив одно він, В крові там і в бруді лежали, Всі вони купою, наче та риба, Що з сивого моря, густопетельною сіттю Рибалки на берег затоки, виволікають, І, прагнучи в хвилю морську повернутись, Купами мусить вона на піску прибережнім валятись. Сонце ж промінням палючим Життя в неї геть відбирає. Так же женихи там один на одному З валом валялись. До телемаха промовив, Тоді Одісей вели мудрий. «Іди, телемаху, і няню, Поклично сюди, Евріклею, Треба їй слово сказати, Що виникло в серці у мене». Мовив він так, телемах же, Послухавши любого батька, в двері постукав ту ж мить і няню гукнув Евріклею. Встань норщій, бабуню, старенька, наглядочко вірна, над усією жіночою челядю в нашому домі, вийдено, батько мій кличе тебе, щось має сказати. Так він промовив, у неї ж безкрилим лишилося слово. Двері вона відчинила, спокоїв збудованих зручно, і вийшла із них. Телемах же повів її вслід за собою. От Одіссея знаходить, вона серед трупів убитих, кров'ю і брудом забризканий. Був він долева подібний, що поживився волом запряжним, його в полі загриши, груди у нього і паща. З одного і з другого боку все закривавлене так, що й глянути страшно на нього. Так Одіссей у крові замастив свої руки і ноги. Трупи, угледівши мертві потоки пролитої крові, мало не скрикнула няня, велике, побачивши діло, та Одіссей її стримав, її перебив поривання, і, промовляючи словом, до неї звернувся крилатим. Тільки душею бабуню радій, але стримайся від крику. Тож не годиться над трупами вбитих мужів похвалятись. Воля богів та вчинки лихі їх на смерть засудили. Не шанували нікого вони із людей земнородних, хто б не зайшов до них злидень, який чи людина статечна, от за зухвалість таку і ж їх доля ганебна. Ти ж про жінок, що в домі слугують, мені розкажи, но, хто з них мене зневажав і яка поміж ними безвинна.